Вона кинула молоток і пішла далі в ліс. Новий звук зупинив її. Віддалений гул двигуна машини, хлопок дверцят далеко позаду, скрип воріт. Піп метнулася за дерево і подивилася назад, у бік комплексу. Два жовтих фари, які блимали їй крізь гілки, коли машина виїхала вперед. Колеса на гравії. Це був Девід Джейсон Белл. Він повернувся. Він повернувся, щоб убити її. Але він не знайде її тут. Лише те, що вона залишила. Піп на волі, вона втекла. Їй залишилося знайти будинок, людину, подзвонити в поліцію, легке. Вона впорається, вона рушила далі, залишаючи фари позаду у невідомому місці. Прискорила крок. Їй залишалося лише зателефонувати в поліцію і розповісти все, що де щойно намагався її вбити, і вона знає, хто це – вона навіть могла б зателефонувати безпосередньо Деї Гокінсу, він зрозуміє. Вона зупинилася, піднявши ногу над землею, зачекає. Чи справді він зрозуміє? Він ніколи не розумів нічого з цього. І справа навіть не у розумінні, а у вірі. Він прямо їй це сказав м'яко, але все ж, що вона все вигадує. Що в неї немає сталкера, що вона просто бачить небезпеку всюди через пережиту травму, Хоча сам був частиною тієї травми, адже не повірив їй, коли вона приходила до нього через Джеймі. Це повторюваний сценарій. Ні, не сценарій, коло. Ось що це все було. Усе закручувалося, поверталося на початок. Кінець це початок. Гокінз не повірив їй тоді двічі, то чому зараз мав би? І тепер у її голові звучав нераві, а Гокінз, м'яко, але впевнено, вбивця диту уже у в'язниці, він там багато років, він зізнався? Ось що він скаже. Біллі Карас не є вбивцею дете, заперечила Піп. Це Джейсон Белл. Гокінс хитав головою в її уяві. Джейсон Белл – поважна людина, чоловік-батько. Він і так пережив багато через Енді. Я знаю його багато років, ми інколи граємо в теніс. Він мій друг. Хіба ти думаєш, я б не знав? Він не вбивця дете і не несе тобі загрози, Піп. «Ти досі з кимось розмовляєш? Отримуєш допомогу?» «Я прошу тебе про допомогу». Просила його знову і знову. Та коли ж вона нарешті навчиться? Розірве це коло? А якщо її найгірші побоювання справдяться? Якщо поліція не повірить їй, не заарештує Джейсона, що тоді? Не те залишиться на волі. Джейсон може знову її схопити або когось іншого. Когось із її близьких – щоб помститися, бо вона була занадто гучною, і її треба змусити замовкнути. Йому це зійде з рук. Їм завжди все сходить з рук. Йому, Максу Гастінгсу. Понад законом, бо сам закон несправедливий. Легіон мертвих дівчат і дівчат із мертвим поглядом залишилися за ними. «Вони не повірять мені», – сказала собі Піп, тепер уже своїм голосом. «Вони ніколи нам не вірять». Вголос, щоб почути і нарешті зрозуміти, вона сама. Чарлі Грін не був тим, хто дасть відповіді «це вона». Їй не треба чути це від когось, щоб знати, що робити цього разу. Розірви коло – це її вибір, тут і зараз. І тільки один шлях це зробити. Піп розвернулася, листя збилося і прилипло до білих підошв її взуття. І вона пішла назад. Повернулася крізь темніючий ліс. Молодий місяць блиснув на поверхні кинутого молотка, показуючи їй шляхи. Вона нахилилася, підняла його, перевірила хватку. Сухе листя змінилося травою, потім землею, потім гравієм, кроки ставали беззвучними, вона опускала ноги обережно. Можливо, для нього вона була занадто гучна, але зараз він її не почує. Попереду Джейсон вийшов із машини йшов до металевих дверей, через які її затягнув, його кроки маскували її власні, все ближче. Він зупинився. І вона теж чекаючи. Чекаючи, Джейсон опустив руку в кишеню, дістав зв'язку ключів, дзвін металу, і Піп зробила кілька повільних кроків, ховаючись у цьому звуці. Джейсон знайшов потрібний ключ, довгий і зубчастий. Вставив його в замок, метал заскреготав, а Піп підійшла ще ближче. «Розірви коло». Кінець, це початока, і це обидва водночас виток. Завершити там, де все почалося. Він повернув ключ, і двері клацнули темним звуком, який відгукнувся в грудях Піп. Джейсон відчинив двері до жовтого світла підсопки. Зробив крок через поріг, підняв очі, потім відступив назад, застиг. Оцінював сцену, перекинуті полиці, вибите вікно, ріка гербіциду, розмотані стрічки. Піп стояла просто за ним. Що за. почав він. Її рука знала, що робити. Піп відвела лікоть назад і замахнулася молотком. Він влучив у основу його черепа. Тяжкий хрускіт металу об кістку. Він похитнувся, навіть зумів видихнути. Піп вдарила ще раз тріск. Джейсон упав, гепнувшись об бетон, спробував підпертися рукою. Будь ласка, почав він. Піп відвела лікоть назад, бризки крові вдарили їй у лице. Вона нахилилася над ним і вдарила ще раз. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз, поки не завмерло все. Жодного руху пальців, жодного сіпання ніг. Лише нова ріка, червона, повільно витікала з розбитої голови.